До зали забігла дівчинка, поставлена біля входу, щоб заздалегідь попередити про наближення кортежу. І Володимир Анатолійович тим же військовим кроком пройшов до дверей. За ним поспішила й Олена Сергіївна. Антоніна Іванівна теж була підвелася з місця, але Володимир Анатолійович на ходу жестом зупинив її. Ну треба ж благословити Стиха мовила вона Сватові, що віддалявся. «Не треба, мамо, тут так не роблять!» Потягла її за рукав в Маруся. І, не бажаючи привертати до себе сторонньої уваги, Антоніна Іванівна слухняно сіла на стілець. Через кілька хвилин до зали війшли спочатку гості, які приїхали разом з молодими, а коли усі повсідалися, останніми батьки ліки, що чекали з молодими у вестибюлі, Завершення приготувань. Та ось музиканти дали урочистий акорд і на порозі постали ті, заради кого сьогодні світило сонце і оберталася земля. Щойно народжена сімейна пара. молодий чоловік і дружина. Сяюча з голови до ніг штучними діамантами та справжніми перлами Анжеліка, і щасливий трохи отерілий від улаштованого на їхню честь пишного свята, Василь. Гості дружно підвелися зі своїх місць і зустріли молодят оплесками. Весілля співало і танцювало п'яту годину. Вже було випито і з'їдено більше, ніж могли вмістити шлунки бенкетуючих. Уже гості буквально падали з них, хто від утоми, а хто від неабиякої кількості вжитих зігріваючих напоїв. А музика грала. А офіціанти й далі приносили повні тарілки, а спеціально запрошений Тамада без проголошував нові майстерно складені тости. Ох, я більше не можу. Ще один такий гопачок і сил не буде навіть додому дійти. Іра упала на стілець отхекуючись та помахуючи на себе долонькою. «Оленко, де наш лимонад?» Олена теж розчервоніла від запального танцю, налила у фужери дюшес і сіла на стілець поруч із подругою. «Я давно так не танцювала!» дивувалася сама себе Іра, вихиливши одним махом солодкий шипучий напій. «А я зовсім недавно була на танцях, у школі, на день учителя» сказала Олена і посміхнулася, згадавши про Генчика. «У вас у школі були танці?» – поспитала Іра. «А вже ж! Після концерту, що нам підготували діти, всі вчителі залишилися потанцювати. А діти?» – перебила її Іра. «А діти пішли додому?» Здивована цим питанням, відповіла Олена. «Отже...» «Учням у вас дискотек не влаштовують?» – підсумувала Іра. «Чому не влаштовують?» «Майже щотижня. Діти самі все організовують, і зали, музику, і порядку пильнують». «Так?» Ой, «А у нас, відколи я працюю, жодного разу дискотеки в школі не було. Ні для учнів, ні тим більше для вчителів. Самі лекції та збори. А ти хотіла б, щоб у вас...» «Проводили дискотеки», – з лукавинкою посміхнулася Олена. «Пам'ятаю, колись ти не відвідувала такі заходи?» «І зараз не відвідую», – підтвердила Іра. «За учнів прикро», – сказала вона з інтонацією Верещагина з білого сонця пустелі. І знову налила у фужери лимонаду. Дівчата трішки відпочили і заходилися чистити пір'ячко. Олена підвелася з місця і пересіла так, щоб не бгати поділ плаття. Легкий прозорий чохол, якого здавався повітряною хмаринкою, що огорнула її стан. На сьогоднішньому торжестві Олена мала бути засвідка. Ну так, принаймні, ще місяць тому, сказали їй Анжеліка, тож приготувала для цього відповідне вбрання. Однак на минулому тижні все змінилося, і засвідка пішла Двоюрідна сестра Ліки. Як розповіла Лікуся, тітка Марина, батькова сестра, слізно опросила взяти за свідка її дочку Ларису. Лариса була на два роки старша за Ліку, і тітка Марина затямила собі, що коли Ларисочка буде свідком на весіллі кузини, то і сама неодмінно вийде заміж. Про заміжджі дочки – Тітка Марина мріяла давно і навіть нагледіла в магазині дорогу тканину на весільну сукню. Не кажучи вже про те, що ледве не з народження Лариси приписали їй гідне придане. Весь час поповнюючи його то черговим комплектом постільної білизни, то якоюсь особливою скатерочкою чи імпортним посудом, а то й просто чайним сервізом на щодень.